ku standarduar. Asalamu alaykum. Ky është takimi në radhën e emisionit duke kërkuar përgjigjen. Këtë emision do të realizojmë sot me Hozejn Alauddin Abazi, i cili tashmë është në studio për të përgjigjur pyetjeve tuaja të dërguara në pyetje@saiviz.com, adresë juaj elektronike e këtij emisioni. Hozejn, asalamu alaykum, mirë se erdhe. Aleikum salam, mirë se j. Po fillojmë Hozejn me pyetjen e parë thot shikuesi Hozejn nderuar, kam një hall të madh, a është më është boves në kry? As natën nuk muaj më flet. E shoh një grup të miqës babës, më dal para syve asaj të gjithë të gjithë kanë frikë prej saj se bën se hire. Vllai im ka qen tek një hoj dhe ai ka thënë çai bën kërcë shtëpis. Kam shumë frik, kisha pas dëshirë me ditë ak sur tiksi sanesh. Ai hoja na ka thënë na ka dhënë një ujë të këndurshëm me pikrë të familjes dy javë, po ne kemi frik. Që, si të veprojmë tash me këtë ujë? Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاه والسلام ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in Allahu na rasulov dromi qem salavat wa salam pejgamberit te ti Muhamedes sallallahu alaihi wa salam familjes, shokove dhe te gjithatyre besimtarve musliman qe pasojin rrugen e ti dhe udhzohen me udhzimin e ti deri ne diten e gjykimit Jan disa xera qe ndoshta do te duhet te flasim ne lidhje me kete pyetje, ja, çështja mm -hmm. e par e, themi se vërtet në atëse që shkojnë njerëzit në përzgësi që kanë halle të kësaj natyre, tek kë njerëzit që shkojnë që i quajnë hoxhallar, do të kemi parasysh se kemi dy lloje të tyre. Të të kemi disa të cilët po them me plot kuptim të fjalës pse u do hoxhallar, që në fakt nuk kanë lidhje me me me hoxhallëkun edhe me fenë, mirë po të identifikum me me çështje, disa çështje të fesë pretendojnë se janë hojallar dhe nëpërmjet kësaj arrin do thotë që të përfitojnë materialisht nga këta njerëz të cilët kanë nevojë, atëh këta mirën do thotë me me disa truçhe, me disa uh, komunci edhe mirën me magji, e kështu me radhë mirë pa po ato i i ngjyrosin me me frym islam, me që në fakt i sami është në, shumë larg nga këto gjëra. Prandaj besimtarët duhet të ketë parasysh nga këta njerëz. Mirpo si ka mundësi me identifikoj ai i cilë që shkon te këta Forma o shumë e letë. Në mësë pari, nëse shkon të këni njeri që në fakt nuk falet, që ka shumë për e tyre, ose falet, mirë poj nga njëherë, ose rralë, nuk është i përpik në namazën e ti, pas ta i mund, mundet me qeni njeri i cili në fakt nga qështje të fest nuk din fare, e tëra që farbën është atë që ka të rashikun nga familjarët, nga prindret, nga babaj e kështu me rralë, Dhe na, shumë let është të, të, të dihen ata njerës. Prandaj, unë i këshiloj të gjitha ata shikus që kanë halët të kësaj natyre, të largohen nga këta njerës që jen, në faktë jenë mashtrus, dhe në përmjet këtyre mashtrimeve të nëtojnë, apo mundohen të, të arinë në mëhonë në përfitim e materialet ndryshme. Hoxalartë po e vërtetë të sakë vërtet, të, sak të cilët të bëjnë shërimin, apo nëtojnë, e janë sebab gjin do thot në në shërimin e njerëzve janë ata hoxhallar që m's parinihen në në shohistën e tyre si hoxhallar të respektuam dhe të nderuam pastaj gjithashtu edhe në aspektin përgatitjes shkencore akademike kanë do thot lexim dhe kanë do thot shkoll pastaj edhe në formën dhe metodologjinë e shërimit këta njerëz nuk përdorin format e ndaluara sikurse që janë hajmalit ose si kurse që jenë dhe thëtë disa metoda që jenë truqe apo e, veprime të, të, të falgjorve, mirë po e tëra që farëbëjnë është dhe thëtë se bëjnë shërimin me Koran, fjala është me lezimin e Koranit, atyre njerëzve që jenë të, të smur, ose me lezimin e lutjeve të ndryshmen nga pegamberi sallallahu aleyhu e sellem, është e mundur që disa prej tyre të dhajnë edhe uj të fryrë, si kurse që është rasti konkretë, Uhum. dhe ajo të pihet në në disa kohë të caktuara e kështu me radhë në kët nuk ka nuk ka gjithëkëse por e bëra do thotë kësqarim jo vetëm për kët pyetës po në përgjësi pa. që besimtarë ta kanë para sysh tek njerëzit që shkojnë se me të vërtet ka shumë eh madje në plot përgjësi themi shumica atyre që pretendojnë se shërojnë me me fe, me islam janë do thotë më ashtruës dhe ë sharlatanët silet tentojnë të përfitojnë kurriztë atyre njerëzve që janë nevojtar. Në anën tjetër gjithashtu nuk është e drejtë ë atyre hoxhallarëve, edhe atyre njerëzve që nëse shkon diku të shërohohet apo të kërkojë do të thotë tek ai leximi të, të, të, të Kuranit e kështu me radh të shprëndaj dyshimin se mund të të ketë bër magji filani apo të jetë për arsye se këto gjëra janë ë gajb, janë gjëra të fsheta që nuk ka mundësi me i ditë askush përveç Profes Allahu te mëdërshëm, hmm. e as e si nuk ka mundësi me gjithë me ditë edhe hoxha tek te, i cili shkon ti të sherohesh. E tëra çfarë mund të di ai është që nëse ti i kallzon se ka qenë gruaja Migjes e ka bërkët akt edhe kështu, që ai ta shtojë dyshimin atë çështi dhe të thotë ruajuni nga nga ai person, e jo më shumë. Hmm. Prandaj nuk është e drejtë që as ju ta akuzoni atë ndoken e në rante parë edhe këtë grua të Migjes vetëm pëse kini ndo një loj dyshimi apo e ka bënde një veprim caktuar të kju. Pra, pa pas në një argument të qartë, duk është e drejt e juaja. Por qëfar do të duhe ju të veproni, është ajo se nëse ju dyshoni në një person të caktuar, gruja migjes apo dikush ma i afert apo me i largë, atëherë në këtë rast ti ndërmeni në disa hapa që do të ndaloni që ajo të ju vizitoj juve, në, në mënyrën dhe metodën sa sa më të mirë jo do thot duke fut armiqsi apo duke bër kriju do thot nga thresa ndërmjet familjeve e kështu me radh, mirë po me një fjalë do thot ti ndërprerni ato raporte në në metodën që ju mund ta gjeni dhe ajo gjetje asaj metode është shumë e lehtë. Pra ta ndaloni që ajo të vizitoj shtëpinë e juaj si rezultat i frikës edhe dyshimit që keni ju. Jo. E asesi ti thoni se ti e kështu apo na ke bër ngji e kështu me radh. Hoxha shikuste përmend tu edhe një detaj dhe thot se në nën shtratin e tikat gjetur një një grumbull flokësh. Po dash do ta pa. kjo çfarë po e përmendni është më rëndësish, mm -hmm. do thotë ta ta ndërpreni kontaktin me të në formë më të mirë jo duke akuzuar për pra mm -hmm. arsye se kjo mund të mund të sjellë nga tresa. Në anën tjetër, po kthehem tek çështja e ëndrave. Pa. Ëndrat tasilat e sheh do thot ky pyqes apo pyetse mm -hmm. nuk e di e, mund tjen si rezultat i preocupimit dhe ati dyshimit sëmë, dhe vezveses q ju ka ashtu se filani esht fallxori ai ju ka b kto kto gjera q edhe kjo te dftohet do thot ne nder por ka mundsi me qen edhe vezves nga shejtani mm -hmm. q te fut do thot frigen edhe me shum ne ne juve q ju te nga kjo të sqetësoheni dhe të realizohet ajo që synon shejtani vazhdimisht. Prandaj mm -hmm. kjo nuk duhet ëndra në rând të parë nuk do duhet të ju prekuponte, ëh, mm -hmm. apo kjo t'ju bezdiste. Kurse ato ëh pait të lidhur që i, i paska gjetë do thotë në mm -hmm. shtrat, ëh është e mundur që të jetë rasti pra suajse njeriu në ato momente, në ato vështese dhe në ato në atë gjendje ka mundësi edhe një një gjë shumë e thjeshtë i duket se pa. është e e çëllimshme mund tjetë, do thot, edhe pej shumë i thyrë që i karanë nër, nër jastë tëkë edhe nër shtratë që shumë normal e është të ndodha, jo? Pra arsujese, zakonish pejtë, do thot, që nga uh, gjërat uh, të slatë qepen, do thot, mm -hmm. të qofni një organit, apo qepen, kështu të bim poshë, nuk është i shka shumë... Uh, do thot e madhe, por mund hmm. mund të, të ndodh edhe çet jet magji, po s'i të qoftë nëse keni gjetur si shumë ashiqare, atëherë tha merrni, ti merrni ato pej dhe duke lexuar ë uh, uh, kulaudhu birabil falaq, kulaudhu birabil nas, ti zgjidhni dhe ti digjni. Hmm. Kjo është më mira edhe në këtë formë të veproni. ë uh, Në anë tjetër që uh, ju për të qënd do thot një familje e ruajtur nga këto vezvese dhe nga këto mundsi thot të thotë te magjis, atëherë uni kisha këshillu edhe kët pyetës, po gjithashtu edhe të gjithë familjarët të të jenë nga ata që i drejtohen Zotit të Madhëshëm me lutje të ndryshme në rând të parë duke falur namazin me kohë, pas kohës të namazit, pastaj duke qenë do thotë vazhdimisht familjarët me abdes dhe duke u mundu me përpikmëri me përmbajt urdhave të Allahut të Madhërisëm dhe nuk ka dyshim se një njeri i cili është besimtar i sinqertë ndaj Allahut të Madhërisëm edhe vazhdimisht strehohet dhe kërkon mbrojtjen e Allahut të Madhërisëm, atë nuk do ta lejë të humbur Allahu i plotfuqishëm. Prandaj kjo është arma më e fortë e besimtarit, lutja dhe vazhdimisht abdesi, vazhdimisht faljet, vazhdimisht do thotë mbështetja në Zotin e Madhërisëm dhe nëse këto i aplikon atëherë me lein Allahu të do ti te i, i kaloni këto probleme dhe nuk më ndërçi që ka mundësi dikush t'ju bëj diçka e keqe, zot e di më së miri. Lejm të të pyetja tjetër. Selam alekum, thashë do të thot koncepti moral, nder sipas këndvështrimit islam. Çka do të thot të jesh një motë rendëshme, cilat janë ato veprimet që e bëjnë të moralshme në raport me veten dhe me të tjerët para dhe pas vdekjes, cilat janë ato veprimet që nuk e bëjnë të tillë. Një proxhje e lut. Po. Kjo pyetje është shumë interesante mm -hmm. dhe më rëndsi për faktin se Vërtetë që termi apo kuptimi koncepti i ndërshmëris të këtë një vajzë apo të këtë njëriu në përgjësi edhe të këtë mashkulli dalon edhe në raport me kulturat e njerëzve, me shoqërin, po gjithashtu edhe nga aspekti edhe apo këndvështimi fetar. Mundë themi shumë thjesht nga këndvështimi kërishterë një femër apo motër e ndërshme e dimë se kusht të rajtohët. Do thot Aha. ato motërat të cilat të, e, e, abstenojnë, do thot nga martesa e kështu me ranë. Kurse nga kënvështrimi islam e, e, motër apo vajzë e ndërshme, femër e ndërshme dhe me, në përgjësi fjala në, e, në konceptin ndërshmëris në nënkuptan e, nëse deshirojme e definu në formë të qartë, hmm. është që e, personi në, me përpikmëri të ruhët nga të gjitha ato gjërat e cela të i kanë ndalu Allahu i Madh. I Allahu i Madhërishëm me një fjalë do thotë ruhet nga haramat dhe mundohet me përpikmëri ti zbatoj urdhrat e Allahut i Madhërishëm. Ëh mm -hmm. dhe ai njeriu i cili e ka kët synim dhe vazhdimisht në jetën e përditshme të tij synon kët atëherë ai ai person quhet person i ndershëm, i moralshëm e kështu me radhë. Ky është në kuptim të përgjithshëm i, do të thot, i termit ndershmëri. Kurse në, pak më specifikisht, një vajzë e ndershme nga këndvështrimi islam e, trajtohet ajo vajzë e cila në rând të parë e ruan, do të thot, moralin e saj e, me një fjalë nuk e, u ekspozohet burrave të huaj, e, pastaj nuk kontakton dhe nuk ka raporte e me me me meshkujt e huaj e ruajn veten e tij, nderin e tij, nuk e nçmojn veten e tij për arsye se Allahu xhela uala e ka ndëruar atë e, me çenur, do thot duke duke e krijuar atë si famër dhe ajo do thot që mos lejoj që çdo kush do thot ta nëpërkëmbë, do thot personalitetin dhe nderin e saj. Dhe kjo në kupto do thotë femër e ndershme ajo e cila ju përmba do thotë atyre punëve të shëmtuara që zakonisht i bëjnë ato femra të pohet them në anën e kundrë të pamoralshme të cilat do thotë janë në gjendje për që të krijojnë raporte të jashtëligjshme me me me burra apo me meshkuj të huaj kontaktojnë me ta Edhe, e kështu me radh. Edhe grua e martuar e ndershme është ajo e cila e, e ruan nderin e saj edhe është e përgjithshme ndaj burrit të saj, edhe e ruan edhe nderin e burrit të saj në kuptimin që nuk u ekspozohet burrave të huaj, nuk kontakton me ta, nuk ka raporte të të jashtëlshme me të huajt dhe të gjithë e tërë vetja e saj, personaliteti i saj është e përkushtuar ndaj burrit të saj dhe tenton do thotë që ta ta ta kënaq burrin dhe tjetë dhe e saj dhe të jetë do thotë e e e lumtur do thotë me të dhe të jetë nga ato vajzat të cilat të, e, e, synojnë do thotë ruajtjen e familjes dhe krijimin dhe mbajtjen e një familje sa sa në përpikmërime urdhrat dhe e larg ndalesave të Allahut të Madhërisht dhe kjo y... do të thotë ky person apo kjo vajzë qoftë vajzë ndershme apo e moralshme nga kënd vëzhhtrimi islam. Sidoqoftë që të trajtohet kjo, un u um mundova në aspekte përgjithshme do të thotë ta ta definoj, kemi shumë prizma nga tësplat, të cilat mund ta trajtojmë këtë çështje, mirëpo duke pas parasysh se natyra misionit është do të thotë pyetje përgjigje, ne do të ndalemi me kaq. Për fat të selam aleikum, hu xhinderu, kam një pyetje shumë të rëndësishme. Nëse burri vdes e gruaja e mbetejt shtazan a lejohet të ta lërë fëmijën te familja e burrit, nëse të martohet me tjetër, apo nëse fëmija i ka 2 vjet apo nëse ka më shumë fëmijë, si duhet vepruar në këtë rast? Ë Fillimisht duhet ta kem parasysh se nëse ndodhet tek ndarja në mes të burrit edhe gruas, qoftë për shkak thot, të divorcit, apo qos për shkak të vdekjes e burrit, mm -hmm. atëre nuk ka dyshimë që personi me i afert me ata fmi dhe që kanë të drejtene ku i desin dhe i fmive, është nëna. Pa. Dhe kjo është një e drejtë themelore, të se nuk ka mundësi që tja mohaj askush, pavarësisht mm -hmm. kush mund tjetë, do thatë, dikush tjetër i afer me atyre fmive. Për këtë rast edhe të regohet se njëherë erdi një grua të pejgamberi sallallahu a.sallem dhe i tha o i dërguar i Allahu të thëtë kjo djalë të cilin po e shëhë deri e, djek apo me heret ka shenë do të thëtë barë ku jim e, vend strehim i, i ti e, gjiri jim do të thëtë ka shenë ushqim nga i cili është ushqyër kurse preheri jim ka shenë vend do të thëtë ku unë e kam bajtur dhe tash më ka shkurorzuar burri jim dhe desheron të mamër këtë fëmi Atare pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i that nuk ka të drejtë burryti edhe ti ke të drejtën e kujdesit ndaj kësaj foshnjeje përderisa ti nuk martohesh. Ëh dhe nga ky përcaktimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e shohim se përderisa gruaja ëh nuk nuk martohet për së dyti, si themi ne Atëra ajo në aspekt në format të përgjithshme e ka të drejtën e përkujdesit ndaj fëmijëve të saj dhe na askush s'ka mundësi t'ia merr këto të drejtë. Mirpo nëse gruaja vendos të martohet e, me një burr tjetër, atëra në këtë rast e ka, do thotë, sqarime tek dietar në përgjegjësi se kush ka të drejten e kujdesin dhe i fëmive, edhe në këtë rast kuptohet qarë që nëse grua ja martohet, është e e di më shumë çfarë ajo tash shkon në një fis të huaj krejtësisht dhe për ata fëmijë të cilat i ka do të thotë kjo grua, ajo familje është e huaj, do të thotë nuk është do të thotë familje e e, e gjakut të, të të atyre fëmijëve e kështu me radh, prandaj ata fëmijë mbetsin do të thotë në xhirin familial të burrit dhe për kujdesin ndaj tyre merren e, e marrin prindrit e atij djalë dhe ata kanë të drejtën në në, në përkujdesje, përveç nëse ndodh ndonjë në marrveshje dhe kjo etyra i nënshtrohet do thotë rrethanave, mundësive, marrveshjeve të ndërsjellja ë dhe nuk vije deri te përcaktimi në fund të prerë i kësaj vetëm se nëpërmjet dukimit ë dhe nëpërmjet do thotë çartësimit të gjitha rrethana atë që në kët rast e merr përsipër do thotë gjykatësi dhe aj e përsakton se kush ka të drejtë dhe kush do të duhej të përkujdesej për fmit në ato rrethana duke i pas për asysh ato përparsit dhe ajo qëfar është më qenësore dhe më, më e pozitive dhe të thot për ata fmi e asesit duke privilegjuar dikën nga palet e kështu mëra. Pra ndaj në rastin konkret e thash këtë në fond të përgjeshme në rastin Ta. konkret pa u futur edhe në detajzime për arsuje se fas pak më herët këto i nënshtrohen shumë rrethana marrveshjeve e këtu me raz, themi se nëse uh, gruaja vendos të martohet për herë të dytë, atëherë ajo duhet ta ketë parasysh se kërkesa e saj, do thotë që edhe fëmi ti marr me vete, nuk është një kërkesë që uh, në të gjitha rrethana duhet të, duhet do thotë pranuar, mundet në disa rrethana caktuara, por edhe në disa rrethana është e drejtë e familjarëve do thotë të, të burrit të ndjer qet të bëjn kërkesën apo ta ruajnë do thot atë për parsin që ata fëmit të mbesin do thot në familjen e burrit të ndjer apo babës së tyre të ndjer zoti i dhe mësimi po ai tek tu një nen pyetje tjetër ka bër shikuesi thot nëse ajo martohet me një burr tjetër atëherë nëse zoti i dërgon ata në xhenet Me cilin burë do të bashkohet, me të parin, apë me të djetë? Po, të të kjo është qështje tjetër, që ka. nuk ka dyshim që edhe, edhe fukahat, juristët islam e kanë trajtu, e kanë shpjegu, do të thot, këtë problematikë, se valë, kur gruaja në këtë jetë martohet me dy burra, qoftë për shkërurëzimit, qoftë për shkërurëzimit, qoftë për shkërurëzimit, të vdekje se burë i të parë, e kështu me radhë, se valë kujt i takon, do të thot, E, apo me kënd do të do të jetoj ajo grua në në jetën e namshkueshme dhe ka debat në mes të dietarëve kryesisht janë dy mendime që gjithashtu mbështeten në argumente dhe citate sheriatike pa pa u zgjeruar themi se njëri mendim është se thuhet se ajo ajo do të do të jetë thotë grua e burrit të fundit me të cilën është martuar e, dhe mendimi tjetër është se është e drejtë e gruas e, që ajo do të zgjedhë cilën të doi. Dhe këto dy mendime janë do të thotë domthon rreth tyre debatojnë ulemat në përgjithësi dhe e drejta Zoti i di më së miri është ajo që far mund të nënkuptojmë nga disa citate sheriaatike që gruaja ka të drejtën e zgjedhjes se me cilën burr do të shkojë do të thotë në jetën e ardhshme Zoti i di më së miri. Kalojmë tani tek një pyetje tjetër. Thotë selam alekum hojun kam punuar tek një firmë e cila merret me ndërtimtarin pronarë e vonon të gjdoherë pagesën dhe unë ishe i detyruar të lëpë punën, tash a i pronarë më kam betur borgjë të kun. Unë po mundohem në mënyrë paqësore, po e kërkoj në telefon dhe prindi im ka qenë t'i kërkoj parat të familjes, të familja ti, ndërsa ta i thonë sa i nuk është në shtëpi, të regon kur të këthehet. Nuk e di se çka të bëj me të, ndoshta për të nuk janë shumë por për mua janë të mjaftueshme. Familja ime është shumë ngushtë momentalisht. A ka mundësi me përdor dhun ose nëse diçka ë me i bë dëm, et ndjehem mirë sa i po e jep ato para për shpenzimet e dëmit, edhe pse un nuk fitoj asgjë. Ju lutem ë më jepni një përgjigje përshëndet një vllaj nga Shkupi. ë e... Filimisht, neve duhet ta kemë parasysh se islami nuk nëzitë në dhunë në asë një formë. Mm -hmm. Dhe zgjidhja e kontesteve, problemeve, nga të resa në mëtë njerëzve nuk bëhet me dhunë dhe me armisi ashtu si që fatkesisht provojnë shumë njerëz. Mnyra me e drejtë që të zgjidhët kjo konteste në mësë teje dhe ati pronari, që kryesisht ndoshta edhe pa u futur do thot në gjykimin se ti ke drejt apo ai pronari ka drejtë, ë ajo çfarë do duhet të veproj, do thot këy pyetës është që të marr disa njerëz autoritativë ë që në një fond kanë kontakt me kët pronarin edhe të shkoj tek ata tek ata të bisedoj problemin se un kam një kontekst me filan personin edhe kam punuar kashkull me ka burs, do thotë të, të më paguai do thotë atë punë për kash muaj. T'ja mm. më një fjalë ti tregoj këtë problemin si ka ndodhur dhe ata burra që thash pak më herë duhet të kenë kontakt dhe të jenë do thotë persona autoritativ të ky pronari, të shkojnë do thotë te ky pronari, si njerëz do thotë që janë do thotë njerëz të, të që dojnë do thotë të ndihmojnë dhe janë njerëz do thotë që kanë synim të kontribujnë, do thot, për hajrë të kënjerëzit, të shkojnë, do thot, të këpë pronare dhe të ja shpalosin këto shqecime dhe këtë kërkes të tëndin. Dhe aj nuk, nuk ka dyshim që mund të kjetë, si kur si ndodhë shpesherë, disa pronare të firmave të jenë në disa faza, në disa kriza ekonomike, mos të kjetë mundësine pageses e kështu mëral, që këto, këto gjëra që ju detyrimisht duhet të i pranoni edhe mos të i anashkaloni, dhe këta të diskutojnë me këtë pronarin dhe t'ja t'i tregojnë do thot kët këto kërkesat tua dhe mendoj që me me kët formë do thot të ndërhyrjes mund të zgjidhet kontesti nuk është e thënë që tash ju ti merrni të gjitha ato paratë të cilat i keni i keni do thot kërkuar për arsyesë në këto konteste ndoshta disa herë edhe mund të jesh deri dikun i dëmtuar mirëpo si themi ne më mirë është të marrësh diçka sesa azgë çëmben i fjalë të vini deri në të një dakordim dhe marrveshje ndërsjell dhe ti zgjidhni do thotë gatresat në form pasore dhe me marrveshje se tek e fundit neve jemi njerëz dhe secili njerëj pa varësish sa so mund të jetë do thotë i shpërfill person që i shpërfill të tjerët në në këtë rrethana kur ulet në si i themi ne në në ndajat e burrave dhe çarçuohen këto gjëra kur e fletni fjalë atë e çon në vend, prandaj e, para se ti mendoni ato dëmtime cilat të cilat edhe ju veti pranon se nuk kanë kur farë verdie për ty, tu mm mundohuni -hmm. të thotë këtë metodë ta zgjidhni problemin, edhe un jam i bindur që nëse e merrni këtë rrugë dhe gjeni do të thotë personat adekuat që mund t'i ja arrinë dhe ta zgjidhni këtë kontekst me këtë pronar, Zoti i dhemit mire. Kalojm tani tek një problem tjetër që ka shkruar një shikues thotë kam një hall të madh që ndoshta me përgjigjet e juaj mund të më ndihmoni inshallah. Jam biokimist dhe tash vona analiza të gjakut kam vërejtur se diçka nuk përputhet me grupet e gjakut. Babai im është 0 pozitiv, nëna në AB+. Plus, ndërsa un jam grupi i gjakut AB+. Sipas rregullave së gjenetikës dhe të trashëgimisë së grupeve të gjakut, un duhet të kem grupin e gjakut A ose B dhe asesi s'duhet AB sepse njëri gjenë miret prej babajt në këtë rastë të zerë dhe njëri gjenë prej nënës A ose B. Motëra ime ka grupin A të gjakut. Tash në bazë të monstrave, unë jam këtu që nuk i takoj babajt tim. Desha gjupyje se tash a duhet unë të bisedoj me nënën time për këtë qështje në aspektin islam, a kam do një kriterë si, si të regulohen këto mos marveshje? Vërtet, kjo pyetje është përsai përkat më mjaft shqetësuese për, për arsyesa këtë problematikë që s'çaroni për mua individualisht është një hor kjo ë do thotë kjo metodë do thotë e detektimit apo të kuptimit se një fëmijë i përket respektivisht nuk, nuk i përket një një babai apo jo. Po sidoqoftë un them edhe një herë emisionet dhe përgjigjet e cilat japin Hoxhallar qoftë un apo dikush tjetër në këto emisione janë do thotë munduha mi në një form apo tjetër mm. që që të gjejmë zgjidhje për disa probleme me të cilat ballafaqohen njerëzit, por nuk është thana që këto të gjitha ato probleme që i shqetëson njerëzit takim atmundsi do thotë ta bëjmë zgjidhjen e tyre në në këtë form për arsyes mm. se vërtet disa probleme edhe disa pyetje kërkojnë një qasje pak më të thellë, mm -hmm. pastaj edhe kontakte direkte me ata person, personat, persona të cilët kanë ato sqësime, e jo do thot të thotë që e tëra të zgjidhet vetëm me një përgjigje që do ta jap hoxha nga emisioni e, direkt. E, në rasti konkret un them se e, ky problem për tu zgjidhur dhe për të parë se cilat është më e drejtë të veprohet, e, nuk është mundësia që tash un ta them se e drejt është si ju tash kontaktoni me nënën dhe t'ia tregoni kët problem dhe nëna të deklarohet qartë se çfar ka ndodhur dhe e, cili ishte problemi, pastaj nuk e kam shumë qartë çfarë natyre ka apo në çfarë rrethana të islamit apo raporteve të ndërsjellë në mes të asaj nënës suaj dhe babait, është jeta bashkëtortur në përgjithësinë e atë familje sa fëmijë janë e këtu me radh, mm -hmm. të gjitha këtu ndërlidhen edhe mosha e këtij personi Mm -hmm. që vërtet mund që të, fëmija të bëj do thotë ndë një veprim që duke u mundu që të kuptoj një të vërtet të vij dheri të një nga të resë e cila bën me shpartalimin e krecisht të familjes, fëmive, e kështu më radhë dhe të pësoj edhe vetë ky, po edhe të gjithë antartë e familjes të tjere. Pra ndaj unë e kësha kshilu këtë këtë pyëtë që për ta zgjidhur këtë problem që të kontaktoj jo mu individualisht, po qoftë edhe ndonjë hoj tjetër prej hojëllarëve të Kosovës apo diku tjetër, edhe të ulet me të dhe ta sqaroj problemin pak më qartë dhe ti kuptoni do të thotë se si janë rrethanat dhe nëse dëshiron do të thotë që të shkoj deri në fund në lidhje me qëtjen e këti problemi, atër e pa tjetër duhet dhe projnë në këtë formë, e jë ndo një formë tjetër, zote e di mas mirë. Po, atër e hojtë, ne do të pëjmë një shkëpucit shkurtër, më pas do të këthejmë me pystit të tjera të të ndrër të lëshikuës, ne do të këthejmë pas pakën, ndërsa ju që ndronim e ne. Sëndërur, rikëthujem në pjesën e 2 të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigjën dhe do të vazhdojmë me pytit të tjera për hoxën. Hoxët, eselamu aleykum, a bën të jetë muslimani pa me dheheb edhe është e rrugës sunetit të falimin me tekbir? Kjo problematikë, ndoshta në natyrnë në këti emisionit, duhet një aftëkoht të sëqarohet, mm -hmm. mirë po neve themi se ndoshta në përgjësit njerëzit muslimant në këtë që Kemi e, dy extreme. Ëh, mm -hmm. ekstremi i parë, ekst dy extreme dhe mesi. Ekstremi ha. i parë është ata njerëz që vetë kufizojnë apo paramendojnë që muslimani duhet e, në formë do thotë strikte të i përmbahen një madhhebi të caktuar, ëh, mm -hmm. dhe në asnjë formë nuk ka të drejtë që të hulumtoj apo të kuptoj qëndrimin e ndonjë madhhebi tjetër që ne vëdim se katër madhhebi janë të pranuara ha. në jurisprudenca islame dhe të gjitha kanë, do thot, metodologjinë dhe specifikat dhe ulemat në përgjësi në bazë kur i trajtojnë qështjet, i trajtojnë duke i pasë për asyqë qëndrimit e këtyre medhebeve dhe imamve të tyre në përgjësi. E, njëri ekstrem është ajo që disa përri njerëzve pretendojnë se që njeri ju në formë strikt e duhet t'i përmbat një medhebe dhe në asë një formë në ka të drejt të kuptoj dhe të, të, të merë dishkanë nga medhebe tjera, që kjo nuk ka qenë metodologji e dietarëve të Mirfield, dietar të cilët njihen dhe pavarësisht thot, të thotë të gjitha medhheve, për arsyes se neve shohim ata dietar të cilët kanë ardhur pas këtyre imamve, edhe pse i kanë takuar një medhhebi të caktuar, kanë marr mendime, kanë konsultuar, do thotë mm -hmm. mendimet e medhheve të tjera e kështu me radhë. Dhe ky është ekstrem i parë. Ekstremi i dytë është ndoshta ekstremi i disa njerëzve që ndoshta shumë prej tyre janë edhe e, nuk e kanë qartë edhe shkaqet dhe sebet se pse janë formuar do thot me dhëbet dhe paramendojnë se ajo fatkeqësia më e madhe që ndoshta u ka ndodh ndodh muslimanëve në historinë e tyre është që ata janë ndarë në mëdhëve. Edhe i vetmi synim i tyre paramendojnë se është që patjetër musliman duhet të zhvi, zhveshen nga nga nga e, indoktrinimi mm -hmm. sipas tyre i këtyre e ndoqtërimi me madhëbor në kuptimin që që njerëzit do thotë të të njohin të pasojnë këto mëdhëve, po patjetër duhet të të pasojnë do thotë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atë çfarë thot Kur'ani famlar në Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar. Dhe këto dyja janë extreme, për arsye se edhe në zbatim është e pamundur të zbatohon po edhe në njëtin kohë nuk është re nuk janë thot, të thotë çndrime realiste. E saktë është mesi i këtyre dy çndrimeve. Ajo është që nuk duhet të shpërfillen në formë të tërsishme me dhëhebet, për pra arsye se ajo është ajo është thotë kultur e islamit në përgjithësi dhe është diçka me të cilën manifjollë thotë i tër ai a histori ku form, formimin te kyte me dhëhebeve shkrimet apo studimet te cilat i kanë batu dietarit islam ne te kaluaren duke i shpjeguar ato ndryshime ne baz te metodologjis se kan perdur te gjitha me dhëhebet duke i par ato specifika dallimet te cilat i kan do thet to me dhëhebe e kështu me radh es nje kultur dhe es do thet nje begati dhe një thesar që muslimantët e kanë do thotë në në traditën e tyre me të cilën duhet të krenohen dhe në të njëjtin kohë do thotë ta shfrytzojnë atë me një fjalë do thotë në, nëpërmjet do thotë studimit dhe hulumtimit të atyre librave dhe atyre e, studimeve dhe hulumtimeve që kanë bërë dietarët e vjetër të mundohen nëpërmjet asaj të vin do thotë në në nxjerrjen e çndrimjeve dhe mendimeve të sakta në lidhje edhe me çështjet bashkohore po gjithashtu edhe në qështjet për cilat kanë foljur ata djetarë në përgjëllësi. Pra ndaj e sakta është që këto të mos shperfilën në formë të tërsishme, por në të njëtin kohë edhe mos të detyrojmë, apo mos të jemi ata të sletë kufizohën në njëme dhe heptë të zaktuar dhe të paramendojmë se vetëm në përmjet këti kufizimi mund të arim suksesin dhe duke mendu se gjdo përgjëllës përmenje të ndo një mendimin ndryshe, kjo shkakton, dhe thotë, nga të resë të muslimanët, në asë një formë, për arshtu e se mendimin ndryshe të këtë muslimanët, kur nuk ka qenë, dhe thotë, nuk ka kryu, dhe thotë, nga të resë dhe nuk ka kryu dhe tëtë armisinë në mes të mosimanëve. Mendrimin ndryshe në të kunder tënë ka kryu që e, rahja e debatit e, dhe e, përpu, a, konfrontimi në kuptimin e hullumtimit dhe studimit në mes të mendimeve mm -hmm. dhe hullumtimi se cëlit e, mendim duke duke u mundu sot argumentohet nga citate çrejatike në lidhje me atë qëndrim e kështu me radhë ka kriju, do thotë, që besimtar të thellohen dhe të krijojnë si rezultat eksajt të dalin në pa ulema dietar të të mirfillt të mëdhenj, të cilët me hulumbtime dhe me studime dhe mund, me mundin të synë e kanë dhënë të bëjnë prurje në në në këtë feton, prandaj edhe kjo duhet të vazhdojë në këtë formë në veçse se të mundohemi do thot, të thotë ta mbyllim derën e debatit, derën e ijtihadit në kuptimin e hulumtimit të së vërtetës posaçërisht në çështjet bashkohore për arsye se në këtë formë vetëm japim parim dhe progres jurisprudencës islamë në përgjithësi, prandaj them edhe një herë në fund të shkurt ëh mm -hmm. se e drejta është do thotë qëndrimi mes ndërmjet atyre aty ekstremit që tenton do thotë të kufizojë në mëdhëp caktuar, edhe aty ekstremit që ndoshta tentojnë që e, të atë lin anash çndrimet dhe ajo çfarë është bër, do thotë brenda me dhëheve dhe tentojnë do thotë që të të japin gjërsime, do thotë duke u larguar apo duke u zhveshur nga me dhëbet në përgjësim. Mesi është ajo që cila do të jap do thotë sukses mosimantëve në përgjësim. Ka raste kur një me dhëb ka folur apo ka trajtuar një çështje të caktuar, ndërsa me dhëbi tjetër nuk ka folur aspak për këtë dhe në këtë mëyrë të bëhet ai ai lloj kombinimi, çfarë thotë. Ka raste, mirëpo rastet janë shumë të rralla për arsyesë fatmirësisht këto 4 medhebet të slatë janë të përhapora në, në historinë islame dhe libra të slatë janë shkru duke se cili medhe duke përdorat metodologjin dhe specifiken të zënë e ka, përthua i se të gjithë kanë trajtuar qërshtjet në form të njejtë mm -hmm. dhe shumica e këtyre librave kur i trajtuin këtë qërshtje bëjnë dhe thotë përdori në metodologjin e një komparacionit apo krahësimit në mes të qendrimi edhe me dhehebeve dhe kjo në një formë dhe thot ka kriju edhe i thuhet në gjuhet në Arabe Fikhu al-Mukharin ka kriju do të thotë që edhe shumë prej ulemave të njohur që neve i dimë do thot si, e, të thotë si pjesëtar të mëdhëve të caktuara në raste të të, të të ndryshme të përziejlin mendimet e mëdhëbit tjetër dhe në, kjo nuk u ka nuk a, në asnjë formë nuk e ka nuk është bër do të thotë se ata shkak që të tjerët të, të akuzojnë ata asnina. po të akuzohen se kanë kanë qenë do thot, të thotë kundër mëdhëبيه të tjera në asnjë fond për arsye se synimi i e uh, hulumbtuesit i studiuosit i dietarit i Hoxhës nuk duhet më qenë uh, uh, pasimi me dhëbë. Për arsye se pasimi me dhëbë është metodologji, nuk është qëllim. Nuk është do thot cak. Uh, cak uh, i uh, këtyre njerëzve duhet më qenë do, qen, do thot gjetja e së vërtetës uh -huh. dhe hulumbtimi i së vërtetës. Uh -huh. Dhe ky ka qenë synimi i këtij dietare. Prandaj edhe shpeshherë ka ndodhur dietar, edhe të mëdhëve Tanefi, po edhe të mëdhëve Shafiit, Malikit, e Hambeli e kështu me radhë në raste të ndryshme kur është fut në në në krasimin dhe në trajtimin e një çështje duke hulumtuar të gjitha çndrimet në lidhje me atë në fund të vin në, në një çndrim që e kundërshton edhe hevin e tij dhe kjo nuk e ka shqetësuar as atë dhe as të tjerë të cilët kanë kanë kanë dashur këtë njerë dhe kanë ditë se ky njerë është pasues i një mdevhe të caktuar prandaj kështu duhet të vazhdoj edhe historia jon islame mm -hmm. e jo do të thotë bëjmë do të thotë atë që mund të bëj apo që mund të propagandej dikush me preteksin se nëse një hoqë qoftë edhe i do thot hoqë i Kosovës, e kështu më radhë, nëse në një rast konkret në praktiken e ti, në thanjet e ti, e, largohet apo nuk e merë që ndrimin në një medhebit hanefi, ashtu si që është e njohur të këne, po merë mendimin e një medhebit tjetër qoftë maliki apo hambeli, e kështu më radhë, nuk duhat, nuk është që ajte se, e drejtë ajtë akuzohat se ka dalë pe mëdhëbit apo nuk është hanefi, për arsye se kjo çfarë ka bër apo mund të bëj, do thotë kjo hoxh, e, e kanë bër dhe e kanë praktikuar edhe dietat e mëhershëm në të kaluarën dhe kjo është ajo metodologji me një fjalë mendimin ndryshe në islam në asnjë formë nuk duhet të trajtohet si diçka do thotë e armisore mm. si diçka e refuzuar, mirë po duhet të pranohet si kulturë dhe si thesar i islamit që duan do thot të, të pranohet edhe duhet të debatohet me atë mendim ndryshe duke u munduar do thot që synimi i secilës pal të arritja deri tek vërtet e vërteta e asaj si triumfi apo çe ajt fitoi me me çëdrimin e tij zoti i dimë se. Po a, një shikues kërkon një këshillë tuaj ne thot të flet për problemin e nënës thot nëna ime është sëmurë së që 11 vite dhe e fletë vetë me vetë, nuk i nje fare së fëmijët e saj që farë në thonë jo? E, nuk kam që farë të themë në lidhje me këtë pyetje, apo këtë informacion që e japë këtë pyetës, vetëm se ti këshiloj këta fëmi që tjenë të thotë të kujdeshme në nënën e tyre, për arësujë se, si që po përmendet dhe në pyetje, ajo qenë ka esmurë, mm -hmm prandaj unë i këshilloj këta fëmijë që mundohen që të jenë do thotë mundohen të japin kujdesin maksimal asaj nënë mm -hmm. për arsye se edhe mosnjohja edhe sjellja e saj nëse ka ndonjë sjellje të jashtëzakonshme është rezultat i smundjes edhe e, nuk ka dyshim që nëse ata fëmijë kujdesen ndaj asaj nëne me negujdes maksimal atëherë dhe Allahu xhalla wala do ti do ti shpërblej ata fëmijë të cilët kanë treguar të regu, do thot respektin dhe mëshirën ndaj ndaj e, prindit e saj do thot nënës që është do thot një nga njerëzit që më së shumti ja ka hak secili njerëj në në kët në kët bod do thot mm -hmm. Allahu xhalla wala Kurani famlar kur urdhron urdhrat e tij me një herë pas urdhrit që ta adhurojm Allahun e Madhreshum nga urdhërën dhe ta që ndaj prinderve tanë të jemi të, të mirësjel shumë dhe të jemi dhe ta të respektuus ndaj tyre. Të po, pyjtje tjetër ka të bëj me një emër, të emër i diana është emër musliman, dhe a mund të emërtoj fëmijën me këtë emër dhe qëfar kuptimi ka? Me kuptimin diana nuk mendoj se është, e, nuk kando një kuptim nga në gjuhën arabe, në në në në në në në në në në në në në në në në në n është një emër që është i për afërt me me emrin Diana, ajo është Ad-Dejan, që në fakt është emër për emra me te Allahu të madhërisëm Ad-Dejan, që në kuptim do të thotë Zoti është ai llogaritësi apo gjykatësi ndaj njerëzve, Ad-Dejan Malik Yawm id-Din, do të thotë ditë domo ai i mm -hmm. cili e sundon e, e, do thot gjykacit i cili do ta bëj do t'ua bëj llogarin njerëzve në përgjithësi me kët kuptim Addeyan, mm -hmm. kurse Diana nuk e di do thot se ka ndonjë kuptim në gjuhën arabe. Pyetja tjetër e lejo të bëhet një jetë, një jetë para namazit përveç me zemër edhe me fjalë. Ë në lidhje me bërjen e njetit, ë një neve duhet ta kemi parasysh se kur flasim për njetin apo qëllimin e njeriu në gjatë kryerjes e o durimeve të ndryshme sikurse çësht ajdesi namazi agjerimi e ashtu me radh atyre thelbësor tek të këtë gjith ulemat tek të këtë gjith dietar kur thon do thot se është diçka kushtzuese njëti kanë për qëllim njëti të e bën njeriu do thot me zemrën e tij me një fjalë është kusht që njeriu ta ketë para syh qëllimin se pse po e bën atë punë me një fjalë kur unë dëshiroj ta fal namazin e njeti im, apo kur un e, e bëj njet është për qëllim kur un në në zaman time e kam shumë qartë se po dume e fal namazin e drekas, mm -hmm. farzën për hir të Zotit dhe ky është ai qëllimi dhe njeti i cili kërkohet nga besimtari para lidhjes së namazit që me një fjalë është kusht prej kushteve të namazit. Mm -hmm. Mir po a është kusht që, edhe kjo të shqiptohet me gojë edhe a është sunnet Kjo vepër, themi se të djetarët e hershëm, edhe të medhebeve, nuk përmenet se kjo është diçka e kërkuar, apo diçka uh, sunet uh, uh -huh. e preferuar. Për faktin se kjo nuk vërtetot nga pejgamberin sallallahu aleyhu e sallem, po gjithashtu nuk vërtetot asë nga sahabët shokët e Muhamedi sallallahu aleyhu e sallem, që para lidhje se namazit e kanë bërë njëtin me goj. Nuk kemi madja asë transmitimet të dopta në lidhje me këtë. Por disa dietar të mëvonshëm të mëdhëveve, posaçërisht të mëdhëbit Shafi dhe të mëdhëbit Hanafi, në disa librat e tyre, në disa librat e tyre, përmendin se kur njeriu është në një gjendje të vezvesës, çytjes, edhe mm -hmm. gjatë lidhjes së namazit ka mundsi të futën dyshimën në zemrën e tij se vallë e ka bën një jetë të mirë apo se ka bën se ka bërë një jetë të mirë, e kështu me radhë kanë thënë nëse e shqipton një jetë me gojë Ater kjo është më mirë për të që të jetë do të thotë më i sigurt në namazin që do të më fal. Ëh. Mm -hmm. Dhe duke u nisur nga kjo pikëpamje në librat e mëvonshëm të fikut, posaçërisht të, të fikut Shafi dhe Hanefi, përmenden disa se i preferohet besimtarit para lidhjes së namazit ta, ta bëjë niyetin me gojë. Ëh. Mm -hmm. Duke nisur nga ky këndvështrim i disa dietarëve ë që kanë folur në lidhje me këtë problematikë. Mirë po nëse thellohemi dhe e shkurtojmë çështjen në bazë të vërtetimit të gjërave ashtu siç vërtetohet nga nga aspekti i studimeve islame në përgjithësi, atë rthemi se e saktë është që mos të trajtohet të bërja e njetit me kujt mm -hmm. si diçka e kërkuar për besimtarit para namazit, për arsye se kjo nuk vërtetojot as nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, as nga sahabet, dhe ata njerëzit të cilët bëhën haçun me vezvese, mund t'i largojnë ato vezvese duke u munduar që kur dalin dhe para se të lidhen, të jenë do të thotë vetëdijshëm se cilin namaz po e falin dhe në atë formë pa pas, pa patur nevojë që ata ta përsërisin nhjetin që kanë në zemër me gojë, mm -hmm. të lidhen në atë formë dhe kjo është më afër praktikës së Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe më e sigurt se neve pasojmë ë ardhë që na ka urdhëruar Allah pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Po kemë disa pyetje që do t'i trajtojmë shkurtimisht për shkak të kohës. ë çështja e ngritjes së duarve në tekbirin fillestar. Si duhet bëhet derikut ngrisin duart? ë Edhe në çështjen e ngritjes së duarve gjatë tekbirit fillestar kemi disa transmetime. Disa transmetime tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem gjatë ngritjes së duarve i ka ngritë deri në supët. Mhm. Mm ë në disa transmetime treguat se i ka ngritur deri tek laprat e veshëve dhe të dy praktikat nëse bëhen nuk ka gjë të keqe kurse për sa i përket prekjes së veshit apo laprave të veshit nuk ka diçka të vërtetuar gjithashtu edhe në lidhje me këtë mirëpo disa prej dietarëve kanë thënë që njëri ju për të qeni sigurët se duartë jenë gritur mund aferveshve, mm -hmm. që edhe nëse i prekë ato në formë dhe të letë, nuk ka gjithë keqe. E jo si diqka e preferuar, apo diqka e kërkuar. Mm -hmm. Me gjithë atëte, njeve themë, se kjo qëndrim është të këtë djetarë të medhebit hanefi, të këtë disa djetarë, jo të gjithë. E kam fjalinë, disa djetarë të medhebit hanefi, jo të këtë gjithë. Po themi se e sakta është që nuk ka di e strikte në kët. Edhe nëse nuk i ngritemi, nuk i ngrisim duart mjaftuar deri tek veshët, nuk ka gjë të keq. Edhe nëse ngritëm pak më poshtë, pak më lart e, e synet, ose si ato të ngritën pak, mm -hmm. dhe nëse kjo realizohet, është e mjaftueshme dhe nuk ka nevojë që edhe ato të prekën me anë të gishtave të mbën të prekën veshët. Zukti di mos më. E pyetja tjetër thot lidhja e duarve gjatë çndrimit në këmbë, mbi kërthiz apo nën në kërthiz? Edhe kjo çështje ka të bëjë me me dhëbin Hanafi, për arsye mm -hmm. se tek dietarët e mëdhëbit Hanafi, po gjithashtu edhe tek një grup shumë i madh dietarët e mëdhëbit Hambeli, përzjedhin mendimin se njeriu kur të lidhet në namaz lidhë mm -hmm. të lidh ato në kërthiz. Dhe dietarët e mëdhëbit Shafi përzjedhin mendimin se duart nëse gjatë faljes së namazit që duart të lidhen për mi kërthiz ose në gjoks dhe kemi transmetime nga disa dietarë të mëdhenj maliqi që ato mos të lidhen fare mm -hmm. e cila është më e drejta dhe në përputhje me ato çfarë vërteton nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si. themi se nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si hadithe më të njohura kemi dy hadithe mm -hmm. hadithi i parë është hadithi të transmeton Imam Aliu mm -hmm. në koleksionin e Ibn Abi Shaybah se pejgamberi sahasem kur është lidhur ka vendosur dorën e djathtë mbi të majtën në kërthiz. Mm -hmm. Dhe ky është do thot hadith me të cilën mbështeten ata dietarë të cilët kanë thënë se duhet të lidhen në kërthiz. Dhe hadithi tjetër është që ka ardhur do thot në, në disa transmetime që pejgambersi sahasem kur i ka lidhur duart i ka lidhur i ka vënë ato ala sadr do thot në gjoks apo mbi gjoks. Mm -hmm dhe ky është do të thotë hadith tjetër i transmetuar nga Abdullah ibn Umer dhe disa transmetues të tjerë. E tash, cila është më e saktë nga këto dy hadithe? Themin se për hadithin e parë që transmetohet se pejgamberi salem i ka lidhur duart në kërthiz, të gjithë koleksionuesit dhe studiustit e hadithit e kanë fjalën ata që i vlerësojnë hadithet gradën e tyre, konstatojnë se ky hadith nuk arrin shkallën e hadithit të sakt. E as hadithit hasan është hadith i dobt. Prandaj që nëpërmjet këtij hadithi të vërtetojmë do thotë se ajo në formë do thotë se është e preferuar të vendosen në kërthiz, nuk është diçka e vërtetuar në formë të qartë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në sa hadithi i dytë, të cilën e të cil i shënohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lidhur mbi joks. Edhe ky hadith gratë vlerësimit dietarëve kemi debat në mes të tyre. Kaprë dietarëve që e vlerësojnë këtë hadis është hadith hasan menifial nuk arrin shkallën e hadithit të saktë mirë po arrin në një grad më të ulët se hadithi i saktë mm -hmm. dhe ata tësulet e kanë përzgjedh këtë mendim kanë thënë se më e drejta është që duar të mbahen për mikrthiz apo në gjoks dhe kjo është më afër sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mirë po kemi edhe vlerësues dhe studiuës të haditheve muhaddithin që edhe kët hadith e vlersojnë se nuk arrin gradën e besueshmërisë prandaj e, konkluza e një numri të numri i djetarve në të kaluarën, po edhe në kohën bashkohore, është se e, që në këtë qështje mos tjemi rigorosë për derisa nuk kemi ndonjë hadith të qartë, të besu e shumë që arrinë gradën dhe thatë e vërtetsisë dhe në formë të prerë të përsaktojmë se ku duhet të mbajt urduar gjatë faljes namazit. Pra ndaj, konkluzë e këtyre djetarve është se e sakta që farë vërtetohet në hadithet të qarta është që pejgamerën sa sëllëm kur është falur e ka vendosur dorën e djathën bitë majten për këtë kemi hadithet të sakta të shumë ta mirë po ku i ka vendosur ato, a i ka vendosur në gjoks apo në këthiz apo në nërkëthiz nuk kemi diçka të besu shumë në formë do thotë që pas kriterive të shkenstarve të hadithit që të në fund të çarta vërtetojmë se cila është më e saktë. Prandaj ata kanë thënë që kjo duhet të lihet do thonë në dispozicion që nëse nëse mbahen nërkathiz apo mbikthiz apo në joks, cila formë jet duhet jet e pranuar në këtë mos të ketë do thotë ndonjë e, e do thotë përcaktim në formë të prersë se në këtë vend të mbahen përderisa nuk duhet të mbahen, përderisa nuk kemi ndonjë hadith të qartë që e definon këtë gjë prandaj kjo është do thot më e drejt ë edhe pse vlerësimi i disa dietarëve që hadithi i cili aludon se ato duhet të mbahen do thot në në djoks për mikthiz sipas disa dietarëve thonë se mund të konkluzojmë konkludojmë se ajo arrin shkallën e hasenit zoti më i mirë po edhe pyetja e fundit për soda duhet të thënë 3 herë surën ihlas para fillimit të farzit pra para para ikamet po është praktik në të kaluarën madje ka qenë më shumë që kur njerzit po sajtin gjat namazit, drekës, gjatë namazit jacis, kur, e drekes apo gjat namazit e yatis kur pritet që imamit që muezini të ngritet tahfal do ta, ta thot ikametin nga një herë ndodh që xhamati të vonohet dikush për xhamatin të vonohet dhe nëse ngritet muezini me një herë ta, ta thot ikametin atë ka mundësi ai i cili është lidhur në sunet me vonesë Çmoshta arri do thot ta ta përfundoj sunetin që duhet për shkak se imamit do të lidhet më një herë. Prandaj, eh për të, ja për kohë e, që të, të pritëm këta njerëz, disa prej muezinëve praktikojnë që të lexojnë do thot kulhu wallahi nga 3 herë dhe kjo kohë është e mjaftueshme që një njerëj madje t'i falë 2 rekate në formë do thot të çet. Edhe kjo praktikohet në disa vende në të kaluarën edhe tek ne është praktikuar në formë do thotë të të përhashme. Edysa për falsve kanë kanë menduar nga për shkak të kësaj praktike kanë menduar se kështu duhet të veprojë mezini vazhdimisht. Mm -hmm. Dhe kanë menduar se pjesë e ceremonisë kushtimisht po them do thotë para para ikametit është edhe leximi i këtyre sureve. An fakt kjo nuk ka të bëjë do thotë nuk ka asnjë lidhje me, me lidhje namaz apo me i kametin e kështu me radhë. Nuk është madhja asë sënët, asë nuk ka gjë. Mirë po disa prej muezinve e kanë praktiku duke unisur do thot nga ajo pritje hmm. që më ju dhanë hapsir e, atyre falcve që jënë vënuar, që me arrit farzin me ko. Kjo ka qimë për qëllim. Pra ndaj, a lejohet praktikot kjo, nëse praktikot nga njëherë apo rralë, duke u a bër me dije se qëllimi i kësaj praktike është të thotë që njerëzit që kanë jonë me vonesë tu hip tu hipet atyre pa kujdes sa ta krin namazin nëse është me përkëjt qëllim nuk mendoj se ka gjë të keqe nëse praktikohet nganjëherë mirë po nëse praktikohet me pretekstin se kjo është pjesë e rriteve para lidhjes namaz dhe pjesë e riteve para i kametit dhe me këtë paramendim dhe kështu e kuptojnë, do thot, gjematja asaj gjamia, atere është me edrejt të mos praktikohet, kështu që të bët me dije atyre njërzve që kjo nuk ka të bëjt, do thot, nuk ka kur far lidhje me ceremonin e faljes dhe me ritet e faljes e namazit ashtu si mund të apo si ka disa apo saçi disa apartamente vjetër që mund ta paramendojnë këtë gjë, Zot ëti më smiri. Trah Hoxhinet falenderojmë që ishte sot me ne dhe na dha të këshillat dhe përgjigjet të pyetjeve që i kishin personat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkose të ndëruar, këtu është fundi i misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen, me shpresë se jeni mbetë të kënaqur me pyetjet dhe përgjigjet që i morët nga Hoxha, derisa ne të takojmë në takimet tona të radhës. Të drejtë selam aleikum. <të>